Etxarri formakuntza zentroaren salmentaz hariko gira goizuntan, joan den urtean, etziren eh? guti argitu Etxarriko formakuntza zentroko langileak, jakin zuteleik horiek af AFMR elkarteak domintxinen zituen egoitzak, Jean Pio xanpio amargarren anaidiako integrizteer salduzizkiera, eta Etxarri zineko kolektiboak egun berezibat antolatukudu edunan larun batean, etxarri eta artean kolektibutik, gurekin bi ikasle oi, Jean-Marie Algalarondo eta Felix Kastestz mikustarrak egun ontzoer. Bai, Egon hon. Horaiko, amistralariek uh, isil gordeka saldu dietela integrister salatzen duzue. Bon, salmenta egina delarik zer atera bide zaizue. Horren, indarga Jakin behar da lehenik, bada, seila bete biltzen girela. Ekusteko zer egiten alden, salmenta uh, hori hausteko. Bon, ez egiten aldenez, baina nentsatzen dugu. Eta ber, ber... Uh, eta lan hortan ere begoiari giram dutxer bat muntatzen eta goi badakigu uh, zer uh, badakigutzen dakoa uh, uh, laborantzako formakuntza seratua izan den eta horrok gauza badugu dosier bat goien um, badakigu gauza anitza eta laborantzako skiski bitzen... laborantzako saila etzi zela aipatzen ala da bai, ba, ba, bai bimida bimida bibina saspiano etzi zuten uh, btesa forma kontsauri Lekinmerda goti gara bera batzela Ogoi eta amari gilkasile urtero Eta lehendakaria eta zuzendaria zuten uh, Deficit handi bat batzela formakuntza horretan Eta ez zela gehiago gazterik uh, Izena eman uh, formakuntza horiek egiteko Hori badakigu guai dena ez dela egia Sosak batzen beti formakuntza horiek egiteko Baina ez dute galdera egin Hori da, nahez zuten formakuntza hori zerratu Piskat hori uh, piskat Beste da? Ez, hori uste dugu gugu pizkat politiko dela, bada formakuntza bat errekaren erreka donapolean, egiten dutzen ahor formakuntza gaztean zat, baina etxariko formakuntza gehiago um, elduaren zaten eta etzen bat ber filozofia eta ez giren, ez giren ber garrusakik asteen, etxarin, zen pizkat politiko, laborantseako politiko zumeiten zat iten da hori uh, epin le edan lepie, eta hori da hori gaitenhal uh, uh, dugu bibina zazpientzat eta hori eta eepoka hortan ez dugu uh, do jakin eta hartako ezgira mugitu uh, beharba hor. Ah, kudeak eta txarra salatu zinuten, joan den urtean, nunbait kudeak eta etzela in txarra, baizik eta gehiago erabiki, erabaki politiko bat izan dela? Bai, hori beti danik erandugu, zen eta e, iduriz hor ziren e, buruan ziren jendeak e, eta bereziki e, zuzendariak gehiago e, behinbeno gehiagoetan. Laborantza maaila horrei ez zola bezik izan Eta gehiago izan ditzen zola sozial ahloa. Baina e, biztandena nahi du ekan e, piska bat e, galdera batzu orai agertzen direla, bere kompetentziak buruz ez. Eta berda ekan e, e, hirurugoi amarkadat joztik e, milaka izan direla hor e, ikasleak, milaka izan dira, frantziak guztitik eta ere mund, kasik, bon, ez mundu guztitik, bena beste erruzuma bat, bat, bat, bat, batzu eta zere, bereziki eta frantziak bazituen akordio batzu, ere shumazumaitu ikidan eta hantik etorri dira gazte batzu formatzerat etxahirat laborantzari buruz beti, eta nahi du gauza horiek nula ekan formakuntza gauza berrizia da zen eta ez, gauzak ez dira jola Egunetik bihan manila sohtzen, eta bat da beti nombait nun ergan nombait laborantxan den bezala, errain gero, zerbaiten biltzeko, eta errain, erraite hori ez dute egintzen, eta nahi doziga behar direla montatu, behar direla eta parte liantak ere atxeman, eta bon, bat da beti lan hori, hori ez da eraman haizan asken hamarkada horretan, bedan edo behar badan asken hamosturtetan, Eta nahi du ekan uh, aitzinetik bat zuzendari bat, uh, bizikia txikia zena hemenko laborantxari eta hemenko eskualdeari. Eta joan delaik retretarat, uh, joztik gauzak uh, emeki emeki dezagertu dira. Eta hori, hori dugu salatu ekan ez uh, lan hori izpazen emaiten, eba biztan dena uh, gauzak ez zirera uh, uh, kudeatzen ahala, ez ziren bezala henduzue dozier bat muntatia dela, beraz hauziperatuko duzue amamirazo uh, kontseilua Ordean, bizka bat komplikatuago izanen da, zen eta dosier remontatu bat dugu, eta harri gira orai azken elementuan biltzen. Badira huts, animaleko huts batzu, animaleko galdera batzu ere, nula gauzak odeateek izan diren, eta nula gauzak bukatu bukatzen diren leku hortan, zen eta efemer elkarteak sekitzen du, baina joan da txarritik, usta ditzen da, eta bena itsarriko leku hori buruz e, horrtan ditugu galderak nula hori likidatu duten gaiten da hemen ez eta hori e, horri buruz badira huts animaleko hutsak eta animaleko galderak eta hori ditugu plazaratuko, zen eta pentsatzen dugu e, leku hortan bas meshi sola beste beste tratamendu baterku hori Domine sante pat Mobiliza gaitezen, etxarriko formakuntza egoitzaren, salmenta deus estatzeko. Otsailaren hogeita bostean, larun mobilizazio eta pesta eguna etxargin. manifestaldia AFM-reko gaztelutik. Ondotik, diateko eta edateko, harueko ezkerparetan. Animazioekin, pilpil, -pil, kuntzulu eta kompainia. Denak elgarrekin, etxariko gune berjabetu berdiabetu gaitezen. Otsailaren hogeita bostean, denak etxarira. Zatozte, baxo behi eta makil batekin. Etxariko formakuntza egoitzari, onura publikoaren ezagutza berri zemeiteko, elgarretaratzia antolatzen du Etxarik kolektiboak larun batuntan harue eta etxariren artean, Felix Castecita Ramirez Algalagondo, Amikustarak eta Etxegiko ikasle Hoiak Ostiralauntako gomitako Goizbegi. sozial ahloa, eh, pasatu zela etxarritik ustaritzera, taipatuko dugu hori joan den buruileana gomita ginoen Jean-Pierre Goiti, departamentuko laborantza gamarako ardura dunetarik bat, eta egoitza estrenatu zutelarik donapaleun, buruila zen goizberin erraiten zaukun laborantza xaila etxizela geizkizualako aldiz soziala ongi zoala berakerea itortu du, eta mm. guk galein dakogu priseski bezergatik etxarritik ustaritzera joan den, diakinez ongi zoala etxarin, una zer jardetzi zaukun Jean-Pierre Goitik I, izan dira ere hariman batzu beste uh, talde batzuekin beste liceo batzuekin eta ikusteko zer posibilitate izan. Nik niaurek uh, eta egukandi uh, tut uh, elgarisqueta batzu hango formakuntzako uh, jende batzuekin eta sheni tudutana da horiek naizutela antik Joan eta kostalderat etori ustaitze do berdin beste toki batetan. Logistika mailan erregisttasunez. Bai, eta bai, bai. Hala oh, ere zen pentsatzen hal mintzatuz beti uh, ango jendeekin kesu baita ke, bakizu hori hori ba, bat hori baraki bai, bai Beti posible da bon, ez da egin ez da egin. mailari erantzuta ememaima da denak joan dira kostalde edo lapuri bateek alderat eta nola txiki jedia amiku zen edo garzi baigugin misxiiberuan ba, bepadaiz egiten haltzen uh, problematika hogi erantzuteko. Posible zen, ...posible zen... Bon. Erraiten dauzut, seila betez, haizan niz, ikusteko zer posibilitate zen. Eta erran ezake, seile bat buruan, ikusti dugu, ez dela, etzela guretzat, bereden, posible zerbaiten egitea. Hori da. Eta integrizte exaltzia ere... Hori, ba, bo... Ba. Hortan, beste gauzaba da hori, ez nahiz bat ere integristen horien uh, ildoan hori gauza, gauza, gauza, xe horra da, bon, uh... oh, Egin e e da, eginda, e e eginda, nahi dut, eginda, voilà. eginda, e eginda, uh... eginda, eginda, eginda, Bagnetik? Ba bagnetik, hene ikus moldetik, ez nintzen alde, hene ikusiz zer uh, egoeran ginen eta uh, diru mailan eta behar zen, hene hostez, txaldu, voilà. Berdin, berdin, mainan, bon, ezta historia beti uh, berri segiten, utxu bat izan dira, bon, zuke gaiten duzuna, duzuna, batzu, berdin tokiko diendarekin, tokiko politikoekin ere, oh, kargudunekin, eta... Or, da mutzen zizte guai piskat. Bon, berdin, berdin, ikusiz gau zauriek. Hala, joan den bururileko elgarrizketa, Jean-Marie Algar Rondo, Felix Castez, beraz, zuen jardokitzia? Bai jordian uh, gauza hanitza agertzen dira... Seihila betez errandu eh, errandu eh, te, bon, iginutela ikerketa hori, seihila bete, argunt labur da, holako historioan, ikusten eh, duzularik eh, sumat demora eman den gauza leku horren eh, eh, itzeko eta eh, kudeatzeko, eta hoai seihila etez, atxamaitia ah, eh, eh, soluzione bat, eh, bon, biztan da, argunt laburra dela, uh, hori lehen gauza, beste gauza bat, da, bon, ez dakit iduriz, eh, stira sobera ados eh, kostalderat bainan, iduriz eh, administrazioan koncheiduan, eh, kwandit Tugun papertan bigadira, xuri bozkatu, edo fenztute alde bozkatu, errandezagun. Ez dakit, Jean-Pierre uh, goiti haietan zenez, iduriz ez zen haietan, bon, ez ikila segur, baina, bon, hola, hori bigeren refleksionia, eta azkena da, ere, uh, barda diakin, uh, etxarritik joaitea ikilan, bon, etxarrit saldo dute, edo hori, Baina ustaritzen ez dira bere, bere netxen. Eta han lo, alokatzen dituzte lekuak eta bizikikario prekatzen dituzte urtzeko uh, Eta ere behar daeran ez direla formakuntzaren uh, egiteko leku egokiak. Eta baditugu uh, leku kutasun batzu, han formakuntzan direnak, jaiten dutenak uh, lekuak hertsi eta historio eta ez direla bate gauzak ungiko udeateak formakuntzaren egiteko. Nahi doeran sozial mailan ere gauzak nula nahizka egiten ari direla. Hordian, bon, ez dakit, horretan ikonen gira, behar bada polimika hori buruz, baina uh, azken gauza gauzabat erraiten aldena da ere, da uh, ere uh, seilaete ados uh, gauzen eta uh, iker, ikertzeko, baina zendako ez dira ere gauzak plazaratu, pixka bat uh, leku publikoan, leku hori etxarri betidanik uh, sekulako diru publikoa, Uh, Batua izandaleku horen bizi arrazteko eta ere ergaikutzen atxikitzeko eta gauza struktura oren atxikitzeko. Eta orai uh, ilgunatik besteat uh, nonbait Etu mailarat gauzakitan gaiten ari dira ari dira. Nahi dugan jok uh, uh, ziren eta hautetek eta jok ziren zen etaaba ez, ez dugu hori hattze behar. jok uh, ziren jende ere administrazio kontseiluan ziren jende. Pitska bat gauzak ongi eta ikusi kusibazituzten, berzuten gauza hori agerrazi plaza publikoan, pausatu diender erran ez, nekesiangila, nola ikusten ditutzi gauzak eta hola. Baina ez hor egin diren bezala egin gauzak, zen eta hor nunbait pentsatzen dugu diru publikoa e, saunutua izan dela, doa suritia izan dela, e, eta pribatu batzuera ba, ba, batzuena alde. Ze gero ikusten duzu hortan uh, Felix Castec oai uh, etxarri egoitzaren -e dako? Ben gukmenmentoan txikituko dugu gure bilkurraka jak ikusteko nun juten lagiren hori berbalu ze izanen da baina uh, uste dut uh, barnek aldean zilustut ere uh, formakuntza ko sentroak uh, behar direla eta izan behar direla ono eta laborantzan mailan ere Huzte uh, dut uh, laborantza mailan uh, justu guai aridila mintatzen uh, transizion bat behar dela de hartu denetan, uh, lurra irrespetatzeko eta bon, gehiago ekologiko mailan gauzak egiteko edo olako gauzak eta... Huzte uh, dut uh, lur alde guztietan gu, gu behar, behar dela guai uh, biharko laborantzako gauzak uh, prepatu. Lehenetik behar dugu uh, Publikoki uh, zentro bat atxiki, didu publikoa izan da, anitza, zekitzu mat, uh, urtero. bat urtero. Milion miljum... bat euro pasa urteko? Urteko, ba. Fonksionamenti entako, gehi investizamendiak? Eh? Bai, bai, bai, eta gure da gaztelu toki hori, da publikoa da. Hameste didu publikoa ukan eta guretzat denentzat da toki hori, eta ez dugu isaltzen dugu ahala. Eta guretzat beti formakuntza egin behar dira hor eta batakigu, ez dakik gu, no? zer formakuntza behar dugun, ez dugu, egune erraiten zer behar dugun gure biharko eta hola, bat dira edaiak eta guai ba. uh, ikusi behar da edo, iparaldean edo gauza kamiatu ditela. Rezeski, e, e Euskal irigun ba, elkarguarekin behar bada du dukezue zoen bilkuretan, uh, aterabide bat behar bada publikoa deno, oino egitura? Bai, ez dugu, no, bon, ez, ez gira beh, ahunt haute giran, eta ahremenetan txartu hori buruz, baina eh, guk eh, plazaratzen duguna da sendimendu bat, gizarte eh, zibilak duan sendimendu bat, zen eta eh, mintzatu gira guri txurian diendek ilan, eta hanitz, hanitz, hanitz diende ahagitu da, gauza hori nula pasatu da. hain fite, gauzak plazaratu gabe, handugun bezala jadanik, Eta ere, uh, han itzere, presuaren aldetik. Bon, zer eh, merke joan denez, edo kario da historio, behar lehan, zer nahizanik, diendeak ikertzen delarik, erran, ustean errandu dan bezala, ikusten dute, hanbeste eta soz publiko lekurtan pasatu dela, eta nolaz gauza hori ola publikoa sendituz, nolaz ahantzen pribaturat joaitean ola, behiziki ente uh, gristar buruz. Nik pentsatzen du gauza horiek fit, fitiegi gauz horiek fitiegi egin Etzen, hala ahont uh, suianganean, gaiten nebezala, afera, ahantzen, hilabaita zumaita, no, ahantzen, gauzen gogoa tatzeko, eta gauzen, eta gauzen, Piskabat uh, beste maneraz egiteko. Berda eran ere, leku horretan, uh, hatzigabe, ondiruz mintzukira, bainan ere, izan dira, enplegu galtzeak. Hamoz bat uh, kasik enplegu galdu, galdu dira, eta azkenik, eh, azken uh, hilaito horietan, berriziki. Eh, azken, uh, laud, bost, uh, langile, zirenak iduriz, uh, pasatu dira, integrist, uh, horien eta... Uh, Uh, nola ejan eh, orientako lanean la heriko dira, Baina artean enplegu batzu galdu dirazen, eta hori ez da behar jahatzi ere. Jendate zibilaren eh, kezka numbait kagikaratzeko larun batetian manifestaldi bat, ettxa eh, egitaruaren artean agititasunak emanen dituzu eta funtzioan bubukauko dugu ere larun bateko egitara Ebe antolatzen dugu ga, eh, gauz bat eh, gazteluan antzinean ez, ez gira gazteluan xertuko, goi pribatua baita, mementoan, eta bon ez dugu gauzak egiten. Beraz egiratuko gira gazteluan antzinean hor bat da pintze bat eta tokibat izanen dira parkinak eta, hola, eta hor lehen eh, mintsaldiak izaren dira. Eta gero ibiltko gira gazteluan itzulian berbat bide bazteretik eh, eta jakin behar da ere etxarriko hau zapesa Bernard Kazabona, Hor hunduan bizi dela ere beda izan da intergistak seka domitxin erat. Piskat Kazobon ere eta gero jonen gira arrueda, eta hor bada eskerpareta. Eta hor izanen dira erriz be, behar, behar mintzaldi bat eta gero janaria piskat salda talo eta ostatu eta... Gero kantaldi, pixkata, pilpidekin eta kontzulu eta kompania eta behar bat betxe zumeitola. Demola goxo, goxo bat pasatzeko. bat batzatzeko eta jordi ginen dugu, uh, jendiarrikin gauzak abantzatzen anait direla, uh, gure elkartea tipia da eta behar dugu uh, kampoko indarra ere segitzeko. Ez hitzordua seten aurretan goizian? Ha, bak, hamarkatua, ha, hamarkatak ditan hasiko da gazteluan antzinean. Uste dute ba ha taldeko 5 hunta nape proche vocato quoi vocato code dougoula do ala deya savallua veras eta etxarri kolektiboa koordinesten ikasle oibesela etxarri centro ko ikasle oibesela Jean-Marie Algalarondo eta Felice Castec Mileschierbieri bai, Mileschierfoli l'asterraccio